Apoi și că era odată pe lumea asta un pădurar care viețuia cu sora lui într-o pădure, departe, departe de celelalte așezări ale oamenilor. Pădurarul îngrija de vietățile pădurii, ocrotea cei tineri, tăia copacii bătrâni și uscați, făcea stive, apoi lua câte una la spinare, se ducea cu lemnele la târg, le vindea și se întorcea cu temirce la coliba lui, unde afurisita de sărăcie era mare împărăteasă. Într-o zi nu găsi cumpărător și se a amărât acasă. Ce-i, Ce, Ce s-a întâmplat? Ești amărât. Ah, surioara, tare m-am de sărăcie asta. Azi m-am întors cu mâna goală. Ce o să ne facem? Lasă, frățioare, o scoate mă la capăt Tu ești un vrednic Vrednic, vrednic, surioare, dar vezi că norocul meu trebuie să fie vreun vară, Că nimic nu se alege de toată strădania mea Nu pot lega și eu două paie de tăi într-un curme Frățioare, ah. ia, parcă bate cineva la geam Ei, bate, Ce s-a apărut Cine să umble noaptea prin pădări? Poate nu mai vântul. Ba, nu, nu, nu, frățioare. Am auzit bine. Auzi, e cineva afară. Cine e afară, da? Eu, dar înăuntru cinei? Eu, A, adică noi, eu, pădurarul cu soarele mea. Deschide ușa pădurarule, și dă-mi o mână de ajutor că mă prăpădesc de atâta legătură. De când te caut, am trei perei de opinci. Am venit să facem o învoială. Mă, dar cine ești tu de umblind noaptea cu voile pe la oamenilor? Ce, ziua nu poți veni? Lasă, nu mă mai ispitia, atât. dă drumul mai repede, că mor de oboseală. Ha? i drumul, -i drumul, da. ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, intră. Ia, hai, să vedem cine e. Frățioare, da, pirpiriu, mai e săracu. Aul, ridică ridică-l, repede. Ia-s, i-a-s, ia ia, ia, ia, ia Ce-i cu tine, a? Ia stai tu pe buștean ăsta. da, da, bra, bă, de mai ești, frățioare. Ia uite, ia-mi beau-o alea de ia Așa, bine. Ia și codrul ăsta de și cu... Stă, altceva n-aveam. Mulțumesc, tăpâne, mulțumesc. Cum ai zis, mă? Eu... Eu, eu stăpânul tău? Da, tu ești stăpânul meu <gătă> Și bucură-te că am izbutit să ajung până aici Să te ajut și pe tine și pe sora ta <gătă> Să mă ajut tu pe mine? Da <gătă> Ia, iau să Păi vine, vă nevolnicule Păi avea pe picioare Cum ai să mă ajut? Ia ca și să vezi, stăpâne Crede ce-ți spun eu Bă, bă, bă, acum ai prins și glas de pomenești că ai fi și tu bun la ceva Da, ia ascultă-mă, cine ești tu? Cine ești tu la urma urmei? Eu sunt norocul tău, stăpâne Norocul? Tău? Da, și dacă n-ai fi fost om bun la suflet să mă omenești cu ce ai avut și tu Degeaba aș mai fi venit până aici Vă prăpădeam că asta era în voiala. Măi, și spui că tu ești norocul meu? Al tău, stăpâine și al surorii tale. Pe tine am să te îmbogățesc, iar pe sora ta am să o fac împărăteasă. De mine? Împărătească? Da, da, da, -a, da da. da. -a, te de pozneamă. de de ai ești așa de pirpiriu Mie, mie nu vine ea, credem în vorbele tale Ba să crezi, stăpâne, Că fiecare om trebuie să creadă în vrednicia lui și în norocul lui Mâine să plecați de aici da. e, Cum să plecăm de aici? Unde să plecăm? Aici de bine de rău avem și noi, colibasa în altă parte ce o să ne facem? Lasă că am eu grijă, stăpâne Frățioare! Mamălă, wow, s să făcut nevăzut Mie mi-e frică Eu cred că era licuriciul pădurii care umblă noaptea prin pădure să sperie oamenii frățioare O, a fi surioară, dar eu nu mă sperie de el Și apoi nu o să mă iau eu după vorbi aluia de a fost din mm. Nu plecăm nicăieri mm. Vă zic că ar fi mai bine să plecăm Că mai rău n-are cum să ne fie frățioare, să știi e, Atunci ai să plecăm, sărioară Că omul e dator să încerce Și fratele și sora au plecat și ei încotro au văzut cu ochii, ca oamenii sărați după un codul de pită. Și-au mers, și-au tot mers, ba pe iși, ba pe dincolo, până când i-a apucat noaptea la o răspântie. Mărțioare, nu mai pot merge. Mi s-au măiat picioarele de o steneal. Hai, hai, hai, surioare. No, nu mai pot. Uite, ia, ia uite acolo, <gântuț> parcă ar fi un han. Hai, hai, că e aproape ah. și o să ne odinem. ia, Hai. hai. Ei, bună vreme, Hangiule! Bună, Drumețule! Ai loc și pentru noi noaptea asta? <gătă> păi de oameni buni, loc ar fi destul, dar de vedeți că... E, ce te tot fădește așa, Hangiule? Văd că n-ai niciun mușteriu. A, păi, tocmai asta e tărășenia, că... De la o vreme nu mai rămâne niciun călător în hanul meu. De ce? Dar de ce, angiule? Păi, ci că da, ar bântui necuratul. Da. <laughs> Lasă, angiule, că nu mă sper perioade de, de broajbi de astea. Ia, ia de ceva merinde și uh, oul ce cât de bineșor. Apoi, <laughs> de asta în beretet. Poftiți. Ia, poftiți. Uite, uite și camera unde o să dormiți. Ia, poftiți. Mă, mă, pădurarule, mă, vină de banii, mă, că putrezește Putina. Nu, nu răspunde, frățioare, ăsta e licuriciul și-ți a glasul, nu răspunde. Cine, cine e afară, mă? Eu, licuriciul pădurii. ce mai vrei? Ai vină de banii, mă, că-mi putrezește Putina. Ce mă, care Putina, mă? Ia, lasă mă în pace. Stăpânul cel vechi al hamului, înainte de moarte, a îngropat-o Putin cu aur și a zis așa, banii să fie ai ăluia de va noapte noaptea asta aici, iar Putina a mea. Hai mă să-i dezgropăm. Ia mai vezi de altul, că eu nu bat noaptea cu oclaurile, că tu umli cu minciuni. Ei, lasă, tu, tu vrei să mă păcălești. Nu, nu te păcălesc, omule. Doar eu sunt norocul tău, ai uitat. Bă, licuricule, știi ceva? Ce să știu, pădurarule? Dezgrapă tu comoara, adu mie bani aici și ia tu Putina. Hei, he, că bine zici. Așteaptă, așteaptă că acum mă întorc. Ați-i O să vedem noi! Am spus că am să te îmbogățesc. Cumpără și rămâi aici. De cele alte am eu grijă. durarul a cumpărat hanul și s-a făcut hangiu. Sora lui cocea pâine și făcea niște bucate de telingei pe degete. Atâta erau de gustoase că se dusese vestea până cine știe unde. Venea lume de pe lume, numai și numai să guste din bucatele ei. Și, auzind alb împărat despre asemenea minunății, veni și el într-o zi la han. Cu plecăciune, mărea Cu plecăciune! Mă închid cu plecacul, mă Angiule, Andiule, da. Faima bucatelor tale a ajuns până la mine. Am venit să mă încredințez și eu de adevărat ce se spune. Să, să ierte, Nu Numai să poftească să guste și o să se încredințeze. Bucatele sunt gata. Bine. Bine, Andiule. Adu să gust și eu. Să văd că i laudă pe dreptate. Îmi dat, Mariata. Îmi dat. l să-ți fie, hangiule Asemenea bucate gustoase N-am mâncat de când sunt eu Cine le gătește? Sora mea, Măreada Da? Da Ia chiar o să o văd și eu, hangiule Când a văzut-o împăratul pe sora hangiului frumos Și că și cu vino încoace A îndrăgit-o pe dată Și tot pe dată a cerut-o de soție ei, și fata ce era să facă? și calule orz. Au făcut o nuntă din cele mai împărătești. Și gata, sora hangiului a ajuns împărăteasă. Acum însă se cade să vă spun că la curtea lui alb împărat trăia o farmazoană de fată care știa câte în lună și în sele și care trăgea, dragă doamne, nădejde să ajungă împărăteasă. Dar când a văzut că sora Hangiului a ajuns împărăteasă în locul ei, să plesnească de ciudă și mai multe nu. <laughs> Angițo, ai venit să-mi iei locul. Îi lasă tu, că mult nu vei huzuri. Nu scapă nimeni de vrăjile mele. Uite-o că vine. Să iau cu binișorul. Cu plecăciune, Maria ta, cu plecăciune. Toți ne închinăm în fața Măriei tale. La porunca Mariei tale Mulțumesc, mulțumesc, fată frumoasă oh, Dar e așa de cald în palatul ăsta Eu l-am încălzit așa ca să te prind în gheare Dacă vrea Maria ta să facă o plimbare în grădină Pe malul lacului o răcoare Haide, haide să mergem Aici simt că mă înnăbuș Să mergem Să mergem Ce răcoare plăcută, ce frumos miros florile grădinii Mă simt așa de bine, dacă aș bea un pahar cu apă Nu mai decât, Măriata, nu mai decât De când s am pregătit eu băutura fermecată? Poftim, Maria, ta, poftim O să te răcorească ah, ah, Ce? Băgărită ah. să fii, nu părăteasă Că nu era de nasul ta. Așa? Acum să vă dau peste cap, iau chipul tău și mă fac eu împărăteață cine e afară, mă? Eu, eu, stăpâne, eu, norocul tău Pleacă repede la palat să vezi ce mai face împăratul și sora ta, împărăteasa da, de ce? De ce, de, de ce pleacă repede Pe urmă o să afli Alb împărat și-a primit cumnatul cu mare bucurie Iar sa de, ca o soră bună ce era L-au ospătat cu bucate alese Angiul se tot uita la sora lui Tot gusta, tot gusta din bucate Și nu se dumirea el de el nu știu cum și nu știu ce Seara când a rămas numai cu împăratul La o ulcică de vin împăratul l-a întrebat eh, eh, Dar ce ai cum n te de te tot frămânți atâta? De frământat nu mă frământ eu, da Vezi că nu mă dumiresc ce-i cu sora mea Împărăteasa, da. A, apoi dacă e vorba de împărăteasă, află cum nate că și eu mă tot minunesc. De o bucată de vreme parcă ar fi ea și parcă nu. Bucatele pe care le face sunt ele bune, dar... Parcă nu mai au gustul celor dinainte, mai ales că nu știu de ce o tot latră celul meu care se învățașe așa de mult cu ea. Acum cum o vede, se ascunde sub pat și când e singur cu mine, schiaună și latră, de parcă mi-ar spune ceva. Ia cheamă în împărat, să-l și eu. Hei, slujitor, ia de drumul cățelului. Da, Maria, da. Împăratul. cățălul știe ceva și vrea să ne spună, dar noi nu înțelegem. Ia cheamă pe cineva care cunoaște graiul animalelor. Împăratul a chemat în mare taină pe armașul lui credincios și i-a dat poruncă să caute și să-i aducă la palat pe oricine-o fi care înțelege graiul animalelor. A treia zi, armașul s-a învățeșat cu o babă, bătrână, bătrână, care vindea buruieni de leac. <coughs> Înțelegi graiul animalelor, mătușa? Înțeleg, înțeleg împărate. Slujitor! Ia, adu cățelul! Da, Maria, Ei, Maria ta Măriata, când de mine și de mine! Dacă știi ce spune, nu te mai văicări atâta! Vorbește și-ți umplu sacul cu aur! Vorbește mai întâi slujitorului să plece, că nu poți să vorbești față de el, ca cu primeșdie, primeșdie mare, Maria. Da, uh, um... Ia cățelul și pleacă oștene. Ia cățelul, Maria, da, înțeleg? Așa. E, Așa! Acum spune ce ai înțeles, babă. Maria, ta, câinele tău credincios spune că împărăteaza ta, sora Hagiului, este măgărița din Graști. Cum? Măgărița din graj? Da, sora da, mea? Da. Sora mea? Măgărița din graj? Da, da, Maria! Ta. Asta spune cățelul. La altă cine-i babo? Farmazoana, fata bucătăresii oh. care i-a luat locul și chipul. Chicăloasa! Mm -hmm. Mă duc să poruncesc să-i taie capul. Nu, nu, măria ta, nu! Oh? Să nu care cumva să faci una ca asta, părătea ta nu mai scapă din pielea de măgăriță. Să faci cum tu învăța eu, Că toată pasărea pe limba ei piere Ia, ia, ia, pleacă-ți către mine să-ți spun că da, ta da, ia. ia, ia, ia spune. Seara, Împăratul a dat o masă mare în cinstea împărătesei Toată lumea se închina în fața ei și o lăuda se fandosea bucuroasă și nu-și mai încăpea în piele de mândrăcierea. În timpul acesta, într-o odaie dosnica a aparatului, Baba Rada se vopsise și se schimonosise că te lua groaza numai când te uitai la ea. Și deodată... și Armașe? Ce se aude? Nu știu, ta, Mă duc să văd. Osteni! cu mine! Da! Asta. Ia uite Gălare pe vădrai Nu, nu te sperii ca Că sunt eu Baba Cloanța Stăpâna-ntunericului N-am nimic cu nimeni Am venit să-mi iau darul De la împărăție Ce dar, tartorițo? Care dar? Ce? Ai uitat, împărate? He, he, he, he. Am venit să-mi dai pe împărăteasa ta! Nu <laughs> oh, ne-a fost vorba! Care-ți e împărăteasa? Uite, asta de lângă mine O cunoaște toată lumea mm. uh, Dar nu o lua, lua, îți dau orice oh, Ba, am să o iau <cute> <cute> Să mă slujească Să îngrijească de corbii mei, mei Cu clonțul de oțel <cute> Și de cele <șerpoaicele> mele înveninate Nu mă lua, că eu nu sunt împărăteasa asta! Cine Rău, ești? Cine? Nu, eu, cine ești? Eu, eu sunt fata bucătores! Nu, nu te cred Tu ești împărăteasa, sora angiului Hai, nu. hai mai repede Că decât te-aștept Nu, nu, nu eu nu, nu, nu, nu, nu mă lua, nu mă lua Stai, stai să-ți arăt stai. Ce să-mi aștept? Stai Ia te uite, să te peste cap! E chiar fata E chiar fata puterestie! Dar îmi În cea adevărată! Unde-i? Grajdin, grajdin, grajdin, pieradă mâgarita! uite Uito că vine! Îmi parăteasa cea adevărată! Îmi cea adevărată! Ce adevărată. soțul meu! Împărăteasa mea! Dragul meu! Vrățioare, vrățioare mm. Uite, vezi, babo, ea este împărăteasa cea adevărată Pe ea o iei. No. Nu iau pe nimeni, proast Că nu sunt baba culoanța Sunt baba rada, care culege ierburi de vlea Bine că am scăpat-o pe biata împărăteasa Dând pielea de măgăriță no. Să mă păcălească pe mine, baba Baba rada te ajutați să să